Ja, spelar du? Nu hör du, vi ska må stvara på föräldramöten nu, ska vi ska vara där till sju. Ja, vitsigt, klockan räddar så mycket! Radio Pleppo Halloween-specialen börjar ju nu! Aj, no, men det kan vi ju inte missa. Vi keter i skolan och vår dotter. Ska du ha varma smörgåsar? Nej! välkomna till Radio Pleppo med Ted och Kai Hej och idag är vi på utflykt jag och Ted Och hela Radio Pleppo-redaktionen Nästan allihopa jo, Vi är i en buss nu på väg till Österbottens Eller Finlands största kyläkauppa Vi ska till <laughs> För det är så att ja, Det har ju gått ganska bra för Radio Pleppo Att vi har ju fått pris och, och helt enkelt Varit duktiga Så ledningen på Ulle beslöt att liksom Belöna oss Jo, De sa att de aldrig skulle kunna ge oss någonting så förgängligt som pengar och ville istället ge oss en upplevelse Tori, köpa! <laughs> så vi ringde runt då till dem som jobbar på Radio Pleppo och en hel massa människor ville komma med och nu är vi här snart framme <laughs> Kai, ska vi liksom gå och ta pulsen här i bussen? Ja, no, ja, uh, vi kan se nu då, uh, här är ju många bekanta och oh, hej, mannen som tolkar allting sexuellt sitter hej, här <laughs> Ja hör du, snart är vi framme vid Tori <laughs> och du har laddat upp med packning uh, Vad är det du har i i? i sen riktigt. För den ser hård och välfulld ut. <skratt> Mm. No, men vi fortsätter uh, hej, hej, hej, här är många bekanta Men som alltså. typ Klaus Werner, shut up your asshole Som typ Hylja i hey Hej, hej Hej, hej Sack malduk när är vi framme mm. Som den här bussen är som too much Sack malduk Nå, no, nu är vi framme så småningom Som typ, jag ska som som måste röka Som no, typ, nikotin i till P.S. Ted och Kai Ni ska som måste vara och lugg Klaus Werner Som säger åt honom att han slutar sjunga vi tror att han har dockat för mycket. Vi typ inte på att kan han Okej, okay. Nå no, men vi syns. Hej hej hej! Jo här är farta och Kolka och ju bubbelbomba. Moriens. Hej uh. ja, ja, ja, ja. Hey, Klaus. Ja ja ja. Du har med Klaus ja ja ja. Klaus Ja ja. <laughs> oh, I'm <nah> man. <laughs> tad or kai, or oh, tad or kai, tad or kai, poposan. -pop oh, are you full, Redan? För vi har som hela dagen framför oss. Jag är inte nykter, men knappast heller För Jag har bara druckit lite tortillol. och Alltså när du säger tortillol oh, menar du då det här horse tranquilizer som du har här? Och det är precis det, det är grejer det är. Jag är min medicin, jag blir så glad omedelböms. Vem behöver vin när man har mitt... Hestemums Det gör mig glad Så är jag glad Ja, nå no, men, håll uh, dig i skinnet nu För det är... Åh oh, mamma, så tala hej Det är den god Fuck my dad! <mär> jaha, jaha. nu no, men vi börjar närma oss. Ted, <mär> det här ska bli så kul. Ja. Jag ska som shop till I drop. Jag och. Och idag så kan inget gå fel, Kai. Nej, ingenting. Tony, Tony, Tony. Radio Klappon! Det här är Radioplepp med Ted och Kai, och nu är vi alltså inne i köpcentret här i Thuringia. Yes. Och här är jättestort, och de har en massa häftigt! Och vi ska shoppa, shoppa, shoppa! <laughs> ja. Men oh. Ted, en sak jag tänkt på att ja. är det är lite konstigt att det är ju jättelite folk här. Att ja. det är som bara vår buss och några till. Och ändå är det ju helg. Att skulle inte vara riktigt fullt här egentligen. Ja, men jag tycker det är bra. För ja, men... nu behöver vi inte tränga så vi får handla i lugn och ro. Det är som. som... Mm. Al Okej, okay, alltså Klaus Werner Är ju nog nästan lite för full nu mm. ja. Vi borde göra någonting åt det Bara no, han inte skadar någon Nej, men, ändå. Ja, ja. Men, men, men i alla fall så, så här finns någonting för alla ja. uh, Klaus Werner just så, uh, han var i Vildmarksavdelningen, uh, Farta och Kolka Så de sprang till, uh, ja av någon anledning så de till dam under Ja uh. mm. Och Frida och Frida vi just, uh, de mm. gick tillsammans Med Boy Wayne ja. Han var helt vit i ansiktet mm. men, men, Mm. Kai, alltså Nu när du sa det så Nu är det faktiskt lite konstigt att här inte är med folk För ja. det är ju allhelgorna och det är helg Och ändå så är det nästan helt tomt Ja, alltså jag fattar det Kolla! Wow, ja, sådana här Sådana här radio som man kan ha i duschen Oj, jag vill ha sånt ja, Så då kan man lyssna på sex och sånt om man duschar jo. Jag ska se om den funkar mm. uh. Jag har också fått bekräftat att det föreligger en omedelbar livsfara om man beger sig ut på gatan. Hittills har man närmare 2000 samtal och rapporter om våldsdåd och dödsfall. Jag upprepar: alltså, ännu. Stanna inomhus, gå inte ut och för allt i världen, hyr inte en charterbuss och fart in i något shoppingcenter. De är rena dödsfängelser. Ah. Alltså, alltså, vad är det på gång? Det, det låter ju som om det skulle vara någon krig eller någonting. Det, Men här, är det? Är, det här är jättekonstigt. Alltså vad? Vad nu då? Huvud Asiakkaat. Affären är stängd. The store is fucked. Men vad är det som händer? Alltså det blir mörkt. V vad är det här nu för någonting? Uh, var är alla människor? Och kan de ju stänga mitt på dagen? Var är allihopa? Uh, Klaus Werner! Uh, boy? Frida! Frida? Va? Kai, det här är lite obehagligt. ja. Hei, Dako mennön goenden nyt. Um. Hei, anteeksi, tiedätkö mitä täällä tapahtuu? Haloo? Hei, kuule, kai. Hei, mitä sua vaivaa? <tos> hei, on... Mä oon. Mä oon. Mä oon. Mä oon. Mä oon. Mä Det här är kaisa Kaxiliakos med en väldigt specialinsatt nyhetssändning. Jag befinner mig i helikopter ovanför den österbotniska landsbygdskommunen Töjse och är ögonvittne till vad som inte kan beskrivas som något annat än en historisk händelse. Bästa lyssnare, det är en alldeles ofattbar syn jag har framför mig. På åkrarna och vägarna finns tusentals människor som irrar omkring utan mål eller mening som sömngångare trots att det är mitt på dagen. Trafiken har avstannat, jag ser några brinnande bilar och svart rök stiger upp från ett tiotal platser i Fruktansvärda scener och händelser utspelas i folkmassan. För en stund sedan så omringades en brandbil som försökte ta sig fram på gatan av hundratals av dessa långsamt irrande varelser. Nu sa jag det ordet och de stackars brandmännen blev utslitna ur bilen och brutalt mördade på öppen gata. Det är alldeles oerhört. Jag kan inte upprepa det tillräckligt många gånger. Det jag ser här uppifrån får mig snarast att tänka på ett slagfält som någonting ur apokalypsen. Varelserna ser vid första anblicken mänskliga ut, men en anmärkningsvärd stor del av dem är skadade, blodiga, trasiga, nästan förmultnade. Några går klädda i bara underkläder, vissa är nakna och andra går i kostym. Min pilot här beskrev det väldigt träffande, som en maskerad i helvetet. Flera har redan nämnt ordet zombie, det vill säga en människa i ett tillstånd mellan liv och död, när de har beskrivit de här varelserna som nu helt har området i sitt grepp. Tidigare idag så kom rapporter om gravkänningar in till redaktionen och nu menar experterna att gravarna inte har blivit vandaliserade utan att det själva verket är de döda som vaknat till liv och själva tagit sig upp i sina gravar. Myndigheterna har utfördat utegångsförbud och undantagstillstånd. Det hela beskrivs som en krigssituation. Nyheterna återkommer kontinuerligt genast ny information kommer in. Vi uppmanar alla att hålla sig inomhus och lyssna på radion för mer information. Jag heter Kajsa Kaxiliakus. Vittu skripten vad det här är konstigt. Radio Pleppo live från helvetet oh, Det har jag alltid velat säga dead, dead. Jag tror att vi är säkra här för Jag tror inte att de kan komma in genom den här dörren <laughs> Kära lyssnare Hela Radiopleppo-redaktionen befinner sig I ett shoppingcenter i Tori Men hela affären omgivningen Kryllar av zombies Zombies? Vadå va zombies? Nej, men det är ju det, Kai. Nu då? har vi sett så många filmer att vi vet att det är zombies Men det finns inte zombies på riktigt ja, Men du sa dem själv De åt upp visst bubbelbomba De är levande döda, människoätande monster Men det låter ju helt sinnes ja. Jag och Kai lyckades fly hit Till ett sorts övervakningsrum Där vakterna annars sitter Och hit kan inte Zombierna tar sig, tror vi. Men det hörs, och ni hör ju själva att De är utanför dörren och väggarna Och de krafsar och... Det är någon på WC Traffarjorden, ah! <skratt> <skratt> jag som killar och killa. Kom typ en flod Långaröj som sovet ska Frida och Frida, är ni här? Med... No, sakma, det är ju som inte att vara där ute Mm. Det var ju som typ hej en massa zombies överallt. Men, äh... Men vi har varit på öns Zombiesits mm. Så vi är typ experter. Mm. Kysa dem i hjärnan så dör dem. På och undvik att bli biten själv. Madec, för då blir du också till zombie. Men vad ska vi göra nu då? När jag och Freda hade tänkt att vi ska börja med att docka. Och sen ser vi vad som händer. Ja! Okej, okay, no, men håll er här och öppna inte dörren vad ni än gör. För det här blir vårt högkvarter och samlingsplats. Kai, vi måste hämta vapen av något slag. Vapen och, och mat! Vem vet hur Ted, länge bli här? Ted! Ted! Titta på monitorn! Oj, oh, vi och här i vakteromet finns alltså monitorer som visar de olika delarna av köpcentret inom övervakningskamera Och om jag ser rätt nu så är det Klaus Werner där Klaus Werner sitter med sin gitarr upp på en hylla och är helt omringad av zombies som sträcker sig efter honom Kai, Alla våra vänner och kollegor är fortfarande där ute Vi måste rädda dem Ted, vi måste få ut och leta efter de överlevande Alltså det är vårt ansvar och det är vår första prioritet Freda, får jag fläta ditt hår? Okej okay. Nyheterna rapporterar från de Jag heter Kalle Lasticka och jag står här... här kommer en polisbil. ska försöka få en kommentar till händelsen idag. Äh, Kommissarien! Kalle lastiga från Nyheterna. Vad är det riktigt som pågår? No, det är nu så att de döda har vaknat och vill äta upp oss allihopa. Men det finns ingenting att oroa sig för. Så man behöver alltså inte vara rädd? <laughs> rädd? Nä! Men rapporteringarna har talat om tusentals döda. Och om våldsbrott som får en lördagkväll i hesat att framstå som en eftermiddag i Björnismagasin. Hahaha! Vi poliser så vi har nu allt under kontroll. Laga god. Där borta kommer en zombie. Skjut honom i huvu. Men hur vet ni att det där är en zombie? No, hör du kolla nu hur han går, så där långsamt, och hur han är klädd. Så där ska nog ingen som lever klä sig. Och hör hur han låta sen? Hej zombin! nu är du fast. Där hör du. Obegripligt zombiespråk. Lagagård, vad väntar du på? Sådär. En mindre att oroa sig för. Men vad är det som säger att det inte var en helt vanligaste bottning? Konstigt klädd, trasig, långsam och tallar obegripligt. Men <laughs> Vi har bråttom lagagård, har du vält på? Det här är Radiopleppo och vi är mitt i Sovensorin zombikaupa. Vi, vi är instängda i ett shoppingcenter och här är tusentals zombies som äter folk till höger och vänster. Och nu när vi försökte rädda Klaus Werner som har klättrar upp på en hylla så det sig lite. Ja, och vi tänkte vi nu bara skulle springa in och rädda honom men inte hade vi väl riktigt tänkt ordentligt så vi inte hade några vapen. Och, och nu är vi här på en annan hylla också omringade av zombies. Klaus är som helt full eller någonting och verkar som inte fattar Klaus, är du okej? Okay? Ja, Ted och Kai Jag kände en gång två killar som hette Ted och Kai Nej men kom igen Klaus var sneda och vrita och jag såg det lite bra här är inte Och i smyg satt vi där i en skrubb tände på Det var då som jag fann att jag var Bisexuellt. Klaus, vad är det för tjeet det oh, här nu? Tack, tack. Nu tar jag önskemål. Nej, vi och ska ha dig bra av det. Ja, givetvis. Mm. Äh? Ja, det var orup som sjöng det här. In your head, in your head. Samme, samme, samme. Oh, Klaus, vi måste... Därifrån. Kai, vad ska vi göra? Jag börjar tro att, att hoppet är ute nu. Vi har inga vapen och vi är omringade av zombies och hyllan skakar och är bräckliga. Ja, Det enda som skulle kunna rädda oss nu är ett mirakel. Tror du på mirakel, Kai? Jag vet inte. Ah, hej alla mobbor muffor! Vad låter att ni är så många! Det här är min bästa vän! Heter också Spaka han heter Filip. Svarta på hans natt. Du såg er i Du fick alla zombies, du räddade oss! Fuck! You killed my audience! Men hur kan du vara här? <laughs> ja, ja. Jag hängde under bussen på vägen hit! Jag är ju på födelsedagsfest! Och här är, det så, det är så roligt det är. med alla momor och buffor som äter varandra! Men det kommer fler hela tiden. Snabbt nu, Filip, filigt. Följ med oss tillbaka till säkerhetsrummet. Mm. Du är för mig, gitarren Goda! I ölles krishanteringsschema är det nu dags för ett specialprogram av debattprogrammet Skjut mig, jag är från Borgå. En sån här dag finns det knappast något annat att tala om än det oerhörda och fruktansvärda som just nu sker i Österbotten. Det har alltså bekräftats av myndigheterna att landshordskommunen tösa är belägrad av zombies. Man talar om döda i tusental, om panik i hela området och masshysteri. Tage Kurtén, zombivetare och kantor, är det här ett tecken på tidens slut? Ja, det är det. Tiden har tagit slut Men finns det inget hopp? Nej, nej, Hopp är slut Men finns det inget vi kan göra? Jo, nej Vad baserar du dina slutsatser på? Fakta Men så länge vi ännu lever kan vi ju inte sluta kämpa, eller hur? Jo, nog går det Men om vi dödar alla zombies innan de dödar oss så då kan vi ju Lalalala, stoppen bak en kille och kacka. Snälla herr kurten. Snälla herr Nej, men va... Ja, men vad är det? Ja, ver det verkar som att mänskligheten står inför en stor prövning. Blablabla. och Blablabla. Ja, vi går över till att låta poeten Marika Sosex läsa en dikt. I sådana här mörka dagar vill man ju få trösta av utsökt litteratur. Zombie direkt, Zombiedräkt, direkt? zombisko, din sko. -dinsko. Zombi pappa, zombi mamma, zombie adoption. Är zombin zombin? Surra de de har de gula och svarta och randiga och ha gadd. Fångar av en sladd, fångar av en sång. Vännitörn Rose äter sin publik, Fångar av en zombi. <gör> Tack och kära lyssnare, vi har på Rundradion hoppas att ni är starka och modiga och att ni orkar kämpa vidare genom denna svarta dag. Äh, pitten, snoppen, <gör> Radio you're <laughs> Radio No Här är Radio Pleppo och vi är belägrade av tusentals zombies i ett köpcentrum. Och nu har vi samlat ihop de som vi känner som har överlevt i ett skyddat rum dit zombierna inte kan ta sig. Och nu försöker vi lite fundera på vad vi ska göra nästa. Tack, Madik! Har Boy Wayne blivit uppätet? Tack, Madik! Han var som typ snuggast på kanalen. Som typ till och med snyggare än snickars. Som typ... Ja, boy är död. Vi ser bubbelbomba är död. Jag såg Lommamor som blir uppe efteråt. Farta och Kolka är döda. De är alla döda. <trycklar> Men hur ska vi lösa det här? Kai, tänk om det här sprider sig över hela jorden. Det skulle vara slutet för mänskligheten. Enda orsaken till att de inte har spridit sig härifrån är för att de vill ha oss. Så nu är det på vårt ansvar att se till att de inte sprider sig ut. Kai, vi måste rädda mänskligheten. Men hur då? Med en bomb? the bomb the shit out of the crap. Let's bomb the shit Men hur ska vi få tag i en bomb då? Sa någon bomb? Vi kan göra en Bomb diesel, who men hur, hur, hur ska vi göra en bomb? Jag kan allt om bombar och vet mycket Jag har också alla ingredienser till bombar Här i min fjällräven konken ha! Jaha, men jättebra Men, men då, då gör vi en bomb? Ja, vi gör det. Vi måste göra många och Åtminstone sex bombar behövs i allmänhet För att spränga ett shoppingcenter Sex bomb, sex bomb I sex bomb in the shopping center Men, men vi gör det nu genast, ja. jättebra det är nog ändå två saker som fattas om vi ska kunna göra Lolliga bomber, citronsyra och alkohol Men var ska vi få tag på det utan att gå ut till zombierna igen? Frida, du hit en grejplång här då? orden, greip. Ja! Frida och Frida, vi behöver lite lonker då Ja, vi ska göra bomber och så, blir så blir vi, vi räddade ja. Sack mig va? Som aldrig är livet Men det är som vårt enda hopp, kom igen nu Freda, hör du, de vill ta vår lång karot Sack Som ett steg till och du får som kvinn och våld i fejset Freda, kod, svart, drick snart Kaj, håll fast dem. Ja, det, det Jag tar flaskorna, då sann igen till Ska ni en till? Ska ni en till? Philip, här har du. Få nu iväg och gör snabbt mina bombar. Här har ni utlösaren. Jag får och fixar resten. Sakmaduk, hur kunna ni göra så det? Vi som trodde att ni var som östav. Sakmaduk, om ni som tar vår långkarå, då hämtar jag mera. Sakmaduk, Freda, vi går ut. Sakmaduk. Nej, men öppna dörren. Ni släpper ju in zombierna. Men vad gör ni? Ah! Fuck, den åsikt. Det här det är hela publiken! Radio, match, radio, radio, radio, radio, radio, det. radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, för de fick Frida och Frida och Klaus Werner. Och de, de bet Teddy i armen. Han och jag, så vi lyckades, ta oss, vi lyckades ta oss ut här genom ventilationstromman upp till taket på köpcentret. Och nu står jag här och tittar ut på en parkeringsplats som, som är helt full av zombies. Det är en helt sjuk syn. Det här är världens ände. Tack, tack. Jag mår inte bra. Ted, du, du blev biten men du kommer att klara det här. Vi kommer att klara det här, Ted. Kaj, min hjärna brinner. Du måste döda mig, Kaj. Nej, vad säger du? Vi ska ta oss härifrån. Och så spränger vi hela köpcentret. Sen, Filip som kom hit så har placerat ut bomber runt hela köpcentret. Och vi, jag har utlösaren här. Och Ted, jag bär dig bort härifrån och så spränger vi. Nej, hur ska vi ta oss härifrån? se där på dörren till trappan. Vad skulle hjälpa att vi tappar fast den? Ja, men... Då, jag satt nu sinnetarra och inte... Nej, ute med oss. Ja, ja... Det, det, det blir inte en zombie du oh, också. Åh, det svider. Kai, ta Tryck på utlösaren. Jag vill inte... God, dead, dead. Nu kommer de igenom på tejpade dörr och de, nej, nej. Där är Frida och Frida och Klaus Werner De har zombies. i zombies dead, dead. Nej, det. du är en zombie oh, nej. Nu står jag här ensam Den enda levande själen kvar i hela skiten Hör ni alla zombies, ser ni det här? Om jag trycker här så sprängs ni tillbaka dit ni hör hemma och jag går. Men vad har jag för val? Jag offrar mig för att rädda mänskligheten. Och jag som aldrig har varit i Borgo. Och alla där står nu runt köpcentret som barn runt en julgran. Och här från Nyhetshelikopter har vi en unik... Skriptan. Nu spränger hela kol. Piloten, håll dig undan. Det här, det här händer alldeles nu. Hela köpcentret har exploderat och det är ett brinnande inferno redan oss. Vittsiga får polisen nu ha Staffanbruns sida i reven. Ja, Kaiser Kaxiliakus är enda ögonvittnet till denna förödelse. Men någonting gott som jag ser det är att ingen zombie kan ha överlevt denna explosion. Och om det nu inte är så att zombiskjukan också kan spridas via luften så tror det faran nu vara över. Hej piloten, du flyger för lågt, du måste ta oss högre. Piloten, vad gör du? Bär. Vitt skriptan, piloten är en zombie. Ja, ah, äh, äh, släpp dig. Skriptan gör någonting nu.